Elisabet etxandik gurekin, egunon? Egunon. Memorio edo lan bat egin duzu kontrabandaz, baina lehen-lehenik zeik asketa mota jarraiki duzu? Rene nik ikasiut uh, historia, gazte izen. Eta um, lagurte licentzia dira, uh, Ego Aldean, eta lagurtean finitzen behar uh, gradua mailerako lana deitzen dena. Uh, piskat komparatzeko, ez dakit uh, emengo tesia edo memorio bon, uh, bietako mm -hmm. bat, nahazten dut. Horeen, uh, ekibalente bat edo, uh, bena ahunt kipio, uh, mugatiek dira oita amak behoi hojitat. Eta, bon, historialari entzat, uh, ahunt guti da, hori. Hor, uh -huh. oh, dian, ez da, non sozat, komparatzen edo, uh -huh. ahunt lan uh, baita. Bena, hala, hautatu uh, uh, gai bat, ta giono tain arabera eta badira sailkameniak ta bupskat komplikatira edu badugu autatu dugun gai hori edo ez eta ni argi bat unizuk aiten maiterin gaia hautatu nina kontrabandoa hala ja nik berda onartu eizan gaia hori da proposatzen dute eh achouk EH beraz unibersitateak proposatzenu lista bat ola gaia juntu orokorrak izena deneta ikai eh, adipidez adipidez clima historia orrean bon, dena polenaren analisia bon pff, edo zer, <laughs> eta uh, ene gaia aski horoko jazen deitzen zen uh, ege publikak eta monarkiak uh, meretzit hau gaia mendean nola ala karlistekin karli eta beti uh, jauzika biltzen zienta eta horren baitan ordean uh, mia gaia juntoroko johenbaitan ni hautatu dut kontrabandoin gaia bazen, hori asti gaietan ni hautatu dut ene ah, ene ah, en la kaslia kojan dat bombe baitan, gaia juntoroko johenbaitan posible dela uh, kontrabandoa hartzia hala uh -huh. eta hori notorian hori hautatu bai hon izan da bai. eta esendako kontrabanda hala nuntika jintzauzu hori Orduan, ama es teren zu wikot, lehenik, orduan ola historioak eta bishkat basin ola kutsum histerioa txoa, Ezta... Tabua ire bat ere piskat, batzotan? <coughs> agunt, ah, agunt, ezkina eh, eh, kintz uzen zertzen kontrabandoa edo anit historio edertiak eta entzuten ziren ola piskat aventura eta bon, ire urdi horrekin eta aniken e, historialari e, espiritiaikin edo nahin zinez diakin horren e, gileantze kokutzen zen eta bo, ola siniz piskat e, interesatzen eta gero bon, historialari gisa nitz gait jatatzen algin itin, historia ugetik gauhe gunahte, bena nik nahi nik gai bat hemen garaziko eskaldiari lotia eta ahalaz be garazta jerez pikatzena altzena edo hemen goziendiari utila izaiten altzena. Mm -hmm. Ara. No, ara, eta <coughs> e, nuntik asizira hori gai hori lotzeko? Orden, bizkiz zaila da, zenta azken finian, est, ben, historialari lanak edo dira frogatu, berda atea ituri konkretuat, zinda asmatu edo zer. Ordenik bernitin dokumentuak eta kontrabandoaz Mintzo Zirenak, salbo, dianda anit, Estela Mintzo kontrabandoaz. Honore ez, eh? Zaila, nekeda, argunt. Eta inakzien lan geyenak uh, inakzien bidazo eta bon, endaia bidiatu edo geyo bortziritan Bera, Lechak eta kompainia, eta ene gaiak kontrabandoa inan, egin in, in, bi artean, beraz, mm -hmm. Nafarjoa bera eta Nafarjoa garaia. Eta hor, horretu niz, uh, dokumentu idatzi guti bat zela, horretik asiniz, piskat uh, neke uh, hola dokumentu aldetik, eta gio uh, dokumentu horretatik piskat uh, asiniz gaia zentratzen, Ezen da kontrabandoa, bizikiz zabalada gai bezala Izan da, be Euskal Herrian muga izan den Leku guzietan izan da kontrabandoa Ezin da, ezan ere argiki, noiz asiden kontrabandoa Ez da, gerla bat bezala edo estatu baten sohera bezala Nun baden, tak, data bat, be, betidanik esistitu da Muga Betisamba. baden, bai, muga baden leku guzietan Eta Euskal Herrian ere, beh, garaitik, badia muga Korren erromataren garaitik kontrabando forma bat edo bada, Hor dian, gaia beher zentratu bai denboran, eta bai uh, lekian. Hor ah, dian, uh, nika, hau bina fargoen arteko kontrabando hori. Eta, ta... uh, ogei garen mendean ere anitzi zanda kontrabandoa eta forma biziki dezberdinak hartutu. Hor dian, hor ere orde beher nintzen zentratu, ogei garen mendean. Hor dian, uh, ikufidot, uh, bat zela kontrabandoaren uh, gara ibizia edo. Eta hori gertatu zela uh, gertla zibiraren estapenetik. Uh, Apebrez, uh, iruta nahi uh, amarka da arte. Or, or, kokatzen da, sur elana. Hor kokatzen bai. Mm. Bon, Azten da Gerla Sibilaekin, ene elana, eta Gerla Sibilaen bistandena geio ementika atabiantzela gauzak, han behar gorgian baitzien. Mm. Adibidez hor, hor uh, dien, oita manxei, oita emerezi, oita frankismu garaian ere lusatu da, baina geio atabiantzien eta gio, um, autore batzuk uh, deitzunte uh, kontrabandoaren urezko haroa edo, eta horik eztatu zen beho itabostetik irurogei irurogeita baterat, eta hor eztatu zen dute uh, denetaik eraman azela kontrabandoan, fean zela gehiobakakakik beharari lotia edo goxia tapatzeko, hor right. eraman akzien, bo uh, uh, ere uh, komertsoa eta uh, garatzen, ahibaitzen uh, mundu mailan, beha uh, hasten uh, produktu, bezakit kimikoak bezakit uh, makiaja Usteingo suoak dena ben ben ah. denetaik isandela ez bakarrik jateko eta bizitzeko baina denetaik mm -hmm. ara soy na funtsa Bai, uh, kontrabandoa, bo, hastapen batzian edo, uh, iten zen aduana saiesteko, xinpleki. Uh, aduana hori azken gehrlakak liztekin, mungitu uh, mungi da, frantzia eta espainia inarteko, uh, muga hortat. Hor, dian, hor uh, kontrabandoa hasi dara maiten, beh, hortat. Eta uh, bai, itentzen aduanaz ergen uh, saiesteko, baina uh, ere sinpleki uh, bizitzeko. Justo uh, togeikarren mendian zenta uh, um, basirria ere krisianda, denek ez zuten lanik, edo berzen joan ameiketat, edo berzen apesizan, uh, ala berzen atseman uh, hemen lambat eta horrek e, e, bultzatu du, ahan nitz, e, gazte, asidela kontrabandoan, beha beste ofizio bat bezala e, azkenean. Eta mm -hmm. etzen bate imorala edo hola zenta behara, e, lan bat eta ahunt e, normalizatia. Eta mm -hmm. zuk ipatzen duzun gara jochtan e, zer ziren ba, kabalak, bazen mm -hmm. alkohola, zer ziren gehienik batzten zena? Hor, dian, hiru e, piskat iru e, iru motako kontrabandoa edo ikertut, beraz obiektuena, daitzuntana, beraz eh echt eh xtenduzuna eh bot jatiko ta xartzen dute ka kabala kere bai estil objecto ka hundi da edo jendeen dugu eh kabalena basena hori bai hemen hitz izan da eta ikertzen dutan aroa ta gero ere anitza h xehiak diban anitza ipatu da teoria Um, gero, bizan dago, janariaina paketak deitzen dute, hori sustut uh, gerla zibilan, me paketaka abian zen jatekoa uh, uh, ementik at, eta anitzen kontrabandistek ere, etzakiten ze... Uh, ...era maiten zuten paketa horietan... ...baxe, ojo... ...ogis eraipatzen era ipatzen da... ...eta anitzen, no, ogi beltza ukaiten zuten... Uh, ...ajazionamendu bezala... Uh, ...frankismuan eta... ...ta brazo, ogi huria be luxuzko produktua... ...bilakatu zen... ...eta gero, bo, dena be... Ala, ...lehen gaiak, sukria, uh, irina, xokoleta... ...anitzen, uh, kafia... kafia uh, ...anetzen, kafeik, ordean... Uh, ...ementik uh, abiantzen ere... Hala hori jatekoen aldetik... ...kabalak ere, beraz... ...eta... Um, Gero, bigarren uh, kontrabando monta izan da pertsonena. Eta hori da <coughs> tabu uh, ahondi ahondi bat, no? Obiektiena, hajunt ba, tabu ahondiago bat da. Zenta, kontrabandistek berek uh, gaizki ikusten zuten uh, pertsonak uh, era maitea. Gende yeah. uh, trafikoa, azken. Gende trafikoa. Eta sustut, uh, bon, ba ziren, uai um, ba bezala, final filen, ba ziren, uai um, komikrantekin edo usuk komparatzontego era, zinez, uh, ba ziren, um, be... Uh, Aizienak borondate honez, eta jendian laguntzeko, egifusiatu politikoak eta babesteko. Eta batzien beste batzu, be, baliatzen zirenak, miserian ziren jendeaz, eta entzun dira fruskeria batzu, e, mendian abandonatiak, jendiak goxezilak, bon, a, denetaik entzuna da. Mm Hor -hmm. dian, e, etzen ahunt honaktia, eta ahunt gaizkik usia zen. Mm -hmm. Alaike hemen, hemen izan da hortaik, uh, baina uh, zailada horgen uh, berriukaita ezpaita, aipatia kabalena bezain bat adibidez. Mm -hmm. Bai, uh, onura anitze karritela, baina um, piskaten ustez bada ere uh, mito ideal bat edo, ere ikia izan kontrabandain uh, ingurian. Azkenean uh, piskat, bo, uh, oaktuniz mafia bat zela kontrabandoa ahuntz, eta mafia bat bezala, antolatia zela, basela xare etako nausiak, eta gero pioiak da izan beraz pioiak direa guk ezautzen dugun gehienak. Gure darbaixoak? Ala, ere familiakoak eta mugako jende gehienak pioi zen azkenan, ibiltzen zen mendian jatunat paketen eramaiten eta gauzen eramaiten. Eta horrean, um, biziki interesea jelaz, eta ikusi ditut ere kontrabandoaren kontrako iritzianit. Eta janez bakarrik guti batzua berazten zela, gara dira horiet zela bate egian inbertitzen, abian zela iruñat kasin horat, eta mm -hmm. horreko, eta gogorak ere, uh, bada dibideaz izan baitira hilak izan dira bizi guziko eta bat, batek, bada dibideaz, horba batek, komparatzen zen, gaur uh, prostituzioari berak erdentzen, uh, prostituta batzuk ginen. Hala, Ba, pagateak zirela, bat txip ingutibatzuen plase reintzat, eta mm. bizikitz goxak ere entzun ditut, eta pixkat, pixkat a, aterrizatu zere. Yeah, yeah, yeah. Baginok ba. ba, eora ino gauza frango aipatzeko behinen, hortan geldituko gira, mireske Elisabet etxandi hunarate torririk zure memorioa kontrabandoaz aipaturiko. Ondoko eguna karte? Bai, metxi.